Lakin artıq qaçıb can qurtarmaq vaxtı değildi. Onlar öz içərlərindən özlərinə qorxudan bir peyğəmbər gəlməsinə təəccüb etdilər və kəfirlər belə dedilər: "Bu yalançı bir sehrbazdır. Əcəbə, o tanrıların hamısını bir tanrımı edir. Bu doğurdan da çox təəccüblü bir şeydir." Onların əyyanları çıxıb gedərək belə dedilər: "Gedin öz tanrılarınıza ibadətdə möhkəm olun. Bizdən istənilən şey budur. Biz bunu sonuncu dində də eşitməmişik. Bu ancaq bir uydurmadır." Məyər Quran aramızdan ona mı nazil olmuşdur? Doğrusu onlar mənim Quranın barədə şəh şübhə içindədirlər. Doğrusu onlar hələ mənim əzabımı dadmamışlar. Yoxsa sənin yenilməz qüvvət, kərəm sahib olan Rəbbinin rəhmət xəzinələri onlara məxsustur. Yaxud göylərin, yerin və onların arasında olan hər şeyin ixtiyarı onların əlindədir. Elə isə qoy iplərdən yapışıb göyə qalxsınlar. Onlar burada müxtəlif firqələrdən ibarət. Məqlubiyyətə uğrayacaq bir ordudurlar. Onlardan əvvəl Nuh qövmü, ad və sarsılmaz səltənə sahibi Firon da peyğəmbərləri təksib etmişdi. Eləcə də Səmud, Lut qövmü əhkə əhli, bu firqələrin hər biri peyğəmbərləri ancaq yalançı saymışdı. Buna görə də əzabım onlara vacib oldu." Bunlar yalnız bir dəhşətli səbəb idilər. O, bir an belə gecikməz. Onlar: "Ey Rəbbimiz, tez ol, izim payımızı hesab günü gəlməmişdən əvvəl ver dedilər. Ya Peyğəmbər, onların dediklərinə səbr et və qüvvətli bəndəmiz Davudu yadına sal. Çünki o, daim Allah'a sığınan bir kimsə idi. Biz dağları ona rəhmət etmişdik. Onlar axşam səhər onunla birlikdə Allahı təqdis edib, şəhninə təriflər deyərdilər. Biz quşları da toplu halda onun ixtiyarına vermişdik. Hamısı ona tərəf Biz onun mülkünü möhkəmləndirmiş, ona hikmət və düzgün hökum vermək qabiliyyəti bəxş etmişdik. Ya Peyğəmbər, sənə dava edənlərin xəbəri gəlib çatdı mı? O zaman onlar məbədə divardan aşıb gəlmişdilər. Onlar Davudun yanına gəldikdə, Davud onlardan qorxdu. Onlar dedilər, qorxma, biz bir-birimizə haqsızlıq etmiş iki iddiatçıyıq. Aramızda ədalətlə hökum et, haqqı tapdalama və bizə doğru yolu göstər. Onlardan biri dedi, bu mənim qardaşımdır. Onun 99 dişi qoyunu, mənim isə biricə dişi qoynum vardır. Belə bir vəziyyətdə onu mənə ver dedi və mübahisədə məni məqlub etdi. Davud dedi, o sənin biricə qoynunu öz qoyunlarına qatmaq istəməklə, şübhəsiz ki, sənə zülm etmişdir. Doğrudan da şəriklərin çoxu bir-birinə haqsızlıq edər. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlərdən savayı. Onlar da çox azdılar Davud bizim onu imtihana çəkdiyimizi güman etdi. O, dərhal Rəbbindən öz bağışlanmasını dilədi və dizüstə düşüb səcdəyə qapanaraq tövbə etdi. Biz bunu ona bağışladıq. Həqiqətən, O, dərgahımıza yaxın olacaq və onun qaydıb gələcəyi yerdə gözəl olacaqdır. Ya Davud, biz səni yeryüzündə xəlifə etdik. Buna görə də insanlar arasında ədalətlə hökm et. Nəfstən gələn iştəklərə uyma, yoxsa onlar səni Allah yolundan sapdırar. Şübhəsiz ki, Allah yolundan sapanları Hakk-ı gününü unutduqları üçün şiddətli bir əzab gözləyir. Biz göyü, yeri və onların arasında olanları boş-boşuna yaratmadıq. Bu, kafirlərin zənnidir. Vay, cəhənnəm odunda yanacaq kafirlərin halına. Yoxsa biz iman gətirib yaxşı işlər görənləri yer üzündə fitnə fəsat törədənlərlə eyni tutacıyıq? Yaxud Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənləri günahkarlara tay edəcəyik? Ya Peyğəmbər, bu Quran sənə nazil etdiyimiz mübarəş bir kitabdır ki, onun ayələrini düşünüb dərk etsinlər və ağıl sahibləri də ibrət alsınlar. Biz Davuda Süleymanı bəxş etdik, nə gözəl bəndə, o daim Allaha sığınan bir kimsə idi. Aqşamüstü ona cins, bir ayağını dırnağı üstünə qoyub, üç ayağı üstündə duran çaparatlar göstərildiyi zaman o dedi, Mən gözəlliyi Rəbbimin zikrindən dolayı sevirəm. Nəhayət o atlar qeyb olub gizləndi. Süleyman dedi, onları, atları mənə qaytarın. Onların qışlarını və boyunlarını sığallamağa başladı. And olsun ki, biz Süleymanı imtihana çəkdik. Taxtının üstünə bir cəsəd attıq. Sonra o qayıtdı. Süleyman dedi, ey Rəbbim, məni bağışla və mənə elə bir mülk ver ki, məndən sonra heç kəs nail ola bilməsin. Həqiqətən sən böyük ehsan sahibisən. Biz küləyi ona ram etdik, küləy onun əmri ilə istədiyi yerə rahatça gedirdi. Şeytanlardan olan hər bir bənnanı və qəvvası, eləcə də başqalarını zəncirlənmiş halda onun ixtiyarına verdik. Ona belə buyurduq, bu bizim ehsanımızdır, kime istəsən ver, yaxud vermə, o, saysız hesabsızdır. Həqiqətən o, dərgahımıza yaxın olacaq və onun qayıdıb gələcəyi yerdə gözəl olacaqdır. Ya Peyğəmbər, bəndəmiz Əyyubu da yad et. Bir zaman o, öz Rəbbinə müraciətlə belə demişdi. Şeytan mənə bəla və əzab toxundurmuşdur. Buyurduq, ayağınla yerə vur. Bu, yuyunacaq və içiləcək sərin sudur. Dərgahımızdan bir mərhəmət və ağıl sahiblərinə bir ibrət olsun deyə, ona, ailəsini və üstəlik bir o qədər də oğul uşaq bağışladıq. Əlinə bir dəstə götür və onunla vur. Andını pozma, biz onu səbir edən gördük. Nə gözəl bəndə. O, daim Allaha sığınan bir kimsə idi. Ya rəsulum, qüvvət və bəsirət sahib olan bəndələrimiz İbrahimi, İsaqı və Yəqubu da yad et. Biz ahirət yurdunu anmaq hisslətini onlara məxsus elədik. Şübhəsiz ki, onlar dərgahımızdan seçilmiş ən yaxşı kimsələrdəndirlər. İsmaili, Əl-Yəsəyi və Zülkifli xatırla, onların hamısı seçilmiş ən yaxşı kimsələrdəndir. Bu, yada salmadır. Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənləri gözəl bir qaydış yeri gözləyir. Qapıları onlar üçün taybatay açılmış ədin cənnətləri. Onlar orada taxtlara sökənib kürbəcür meyvələr və isşilər istəyəcəklər. Onların yanında gözlərini yalnız ərlərinə dikmiş həmyaşıdlar olacaqdır. Haqq hesab günü üçün vəd olunduğunuz bunlardır. Bu, əlbəttə bizim ruzimizdir. O, bitməz tükənməzdir. Bu, belə. Şübhəsiz ki, azğınları da çox pis qaydış yeri. Cəhənnəm gözləyir. Onlar ora vasil olacaqlar. O necə də pis bir məskəndir. Bu, qaynar su və irindir. Qoy onu dadsınlar. Ona bənzər daha başqa-başqa əzablar vardır. Kafirlərin başçılarına deyəcəklər. Bu, sizinlə birlikdə cəhənnəmə daxil olan dəstədir. Başçılar deyəcəklər. Onlar rahatlıq üzü görməsinlər. Onlar cəhənnəmə daxil olanlardır. Tabi olanlar da öz başlılarına belə deyəcəklər, Xeyr, siz elə özünüz rahatlıq üzü görməyəsiniz, bunu bizim üçün siz hazırladınız, bir baxın necə də pis məskəndir, onlar deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, buna bizi kim uğradıbsa, onun əzabını cəhənnəmdə iki qat elə, asi olanlar deyəcəklər, Dünyada pis adamlar saydığımız kəsləri niyə burada görmürük, biz onları məsqəriyə qoyurduq. Yoxsa onlar burada olduqları halda gözə dəymirlər? Şübhəsiz ki, bu, cəhənnəm əhlinin bir-biri ilə bu cür çəkişməsi bir həqiqətdir. Ya rəsulum, de, mən yalnız qorxudan bir peyğəmbərəm. Bir olan, qəhr edən Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. O, göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. O, yenilməz qüvvət sahibidir, çox bağışlayandır. De, o, çox böyük qəbərdir. Siz isə ondan üz döndərirsiniz. Mələhlər mübahisə apararkən, Mənim yuxarı aləmdən heç bir xəbərim yox idi. Mənə ancaq qorxudan bir peyğəmbər olduğum üçün vəh olunur. Xatırla ki, o zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi. Mən palçıqdan bir insan yaradacam. Mən onu tamamlayıb, öz ruhumdan üfürən kimi ona səcdə edin. Buna görə də mələklərin hamısı birlikdə səcdə etdi. Yalnız iblisdən başqa. O təkəbbür göstərdi və kafirlərdən oldu. Allah buyurdu, Ey iblis, sənə mənim öz əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə nə manə oldu? Təkəbbür göstərdin, yoxsa özünü yuxarı tutdun? İblis dedi, mən ondan daha yaxşıyam, çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratmışsan. Allah buyurdu, çıx oradan, cənnətdən, sən qovulmuşun birisən, qiyamət gününə qədər mənim lənətim sənin üstündən əskiy olmasın. İblis dedi, ey Rəbbim, qiyamət gününə qədər mənə möhlət ver. Allah buyurdu, sən möhlət verilənlərdənsən, vaxtı məlum olan günə qədər. İblis dedi, sənin izzətinə, qüdrətinə and olsun ki, onların hamısını azdıracam, yalnız sənin sadik bəndələrindən başqa. Allah buyurdu, həqiqətən doğru deyirəm, and olsun ki, mən cəhənnəmi səninlə və sənə uyanların hamısı ilə dolduracam. Ya Peyğəmbər, de, mən buna görə sizdən heç bir əcr istəmirəm. Və mən özümdən bir şey uydurub deyənlərdən də deyiləm. Bu, Qur'an, aləmlərə ancaq bir öyüd nəsiyyətdir. Siz onun verdiyi xəbəri bir müddətdən sonra mütləq biləcəksiniz."